Ně někdo, komu se něco nelíbí a <laughs> nějaký návrh, co by se dalo zlepšit. V městí, když se ta meditace neskrátí, jestli se vlastně jako subjektivně nepradlužuje, tak jako já ten pocit. Meditace je absolutně subjektivní věc. Hm? Jestliže meditace je dobré, hodina je jako pár minut, Jestliže meditace nejde dobré, hodina je jako pět hodin nebo šest hodin. No, no. <laughs> Proto je nejdůležitější je pochopit, že meditace je jistá hlubší moudrost. Bez té hlubší moudrosti meditace prostě nejde. Já znám, například já mám jednu žákyni v Americe, která meditovala metameditaci, starší paní, eh, asi sedmdesátý je, hm? a eh, chodila na všechny ty kurzy, co se měli v Americe, a nakonec uspěla v eh, metajana. Hm? byla z toho strašně šťastná a blažená, pak nějak onemocněla a nemůže meditovat, nemůže se dostat do samády a uvažuje, uvažovala o tom spáchat sebevraždu, <laughs> <laughs> to, protože co život, nemůže se dostat do samády, tak, tak takovýto přístup je opravdu je třeba se mu vyhnout. Meditace je moudrost právě moudrost čeho? Moudrost odpoutání. Blaho, které člověk prožívá v meditaci, to je vlastně jenom začátek meditace, nic jiného. Co další krok je prožít, aby člověk to blaho prožil a prohloubil, musí se od to blaho odpoutat. Hmm. Pak teprve přichází ty, eh, eh, eh, o, přichází ovoce meditace. Ovoce meditace je odpoutání od všeho. A toto ovoce jenom přijde, eh, když člověk používá meditaci k prohloubení moudrosti, ne jenom, aby prožil nějaké blaho a netoužil po tom blahu, a nelpěl na tom blahu. Obzvláště u meditujících, učících se samatu, kteří nepraktikovali vypasanu, to bývá... Já jsem sám učil samatu, mám jistou zkušenost. <těžící> to je obzvláště Problém u, u západních jogínů, hm? u východních jogínů, když jsem už v Bomě, tento problém nemají, ale západní se musím se dostat do Džány hm? a ať se děje cokoliv, e, za, e, zatnout zuby. <laughs> když jde meditace, dobré tak st, strašné blaho a štěstí, když meditace nejde dobře, tak deprese, tak to není dozorý přístup k meditaci. meditace ne k meditaci lásky. Hm? Protože láska je právě, jak jsme mluvili o tom, láska nachází, hm? Své dovršení tím, že je člověk, nachází schopnost v sobě se odpojit od objektu lásky. Pak se láska stává opravdová. To je pravidlo ve všech druzích lásky, i v partnerství manželském, ve všem, pokud se člověk není schopen provozovat lásku bez odpojení z lásky, tak pak manželství dlouho nevydrží. <laughs> A přátelský vztah dlouho nevydrží, nic dlouho nevydrží. Hm? A láska je pro, opravdu to nejkrásnější, co bytosti v životě mají, ale je třeba se naučit i používat z moudostí. Hm? Na to je právě ta meditace Meta. Meta není e, možná bez moudrosti. To je právě co meditující, e, inteligentní meditující, inteligentní jugin by měl e, meditaci na meta poznávat. Hm? Právě e, veškeré frustrace, které prožíváme, je e, jsou spojení. E, jistým způsobem, přímo nebo nepřímo s tím, že lpíme hm, na objektech, které se nám líbí, které chceme. Hm, <těk> Dhammapada. Hm. Studenti buddhismu jistě asi znají Dhammapada. Hm, je eh, krásný příběh. Teď, aby jsme si to zpestrili, tam bylo vyprávět. By Príběh, hm? když bude čas, tak někdy. Je mnoho, mnoho příběhů právě o Meta. Hm? A v damapaně je jeden verš, hm? který piyato jayate jajate soko, piyato jajate bhayam, piyato vipamutasa nati soko, nati bhayam. Hm? Což znamená, z toho, co máme rádi, hm? z toho, co milujeme, pochází žal, pochází strach. Ten, kterému není nic milé, hm? ten nezná že ani žal, ani strach. Hm? To je verš damopady A k tomu je krásný příběh, který teď budu vyprávět. Jedná se no, príběh o králi Pasenady. Hm? Král Pasenady byl král velkého království Kosala, hm? hlavním městem Sávaty. Království, ve kterém se Buda narodil, Šakivské království, byly Vazalové vlastně Kosala. Hm? vazolové sávaty museli platit daně hm? a za to dostávali jisté výhody a ochranu hm? od kousalovců. A ten král Pasenady měl překrásnou ženu, která se jmenuje maliny, je mnoho, mnoho příběhů o ní. A ta Máliny pocházela z, z nižší kasty z kasty eh, těch, eh, co sbírají květy pro, eh, pro rituály hm? a dodávají eh, květy za účelem rituálu v různým chrámům. Hm? A to je v Indii považovaná Ani. nízká kasta. A jelikoli byla eh, neskutečně krásná, tak se do ní král Pasemadý Zamiloval a udělal z ní první ženu královnu. Hm? A ta maliny byla jedna z největších přívěšenců buddhů, podporovatelkou buddhy královna Kosali. A její největší radostí bylo právě podporovat Budu, podporovat Sangu a vše, co měla a co se vlastně stále darovala městské komunitě. A chodila během doby, kdy Buda prebýval v Sávaty, hlavním městem Kosala. Ne, Nezameškal ani jeden jeho projev. Veřejný projev. A král Pasenady, jelikož byl do ní hluboce po pokaždý se jí ptal, co dnes bude vyprávě. No a tak jednou, když seděli spolu v ložnici, hm, chystali se k spánku, tak se jí Opět ptá e, drahá Máliny dnes, co Buda učil, co tento velký učitel, Budrec, Zrec e, učil. A ona právě a zarecitovala tento verž. Hm? Že, e, teď si představte e, scénu v ložnici <laughs> na manželské posteli. <laughs> Vytáví svému manželovi Budá říkal, že z toho, co milujeme, pochází žál z toho, co milujeme, pochází strach. Ten, kdo nemá to, na čem lpí, ne, nezná ani žal, ani strach. Načež co se stalo, král pasenady, když co slyšel, chystal se na blaho <laughs> manželské noci. <laughs> To strašně rozlobil, hm? dostal vztek na svoji ženu a vyhnali. jí hm? e, s tebou, nechce ani vidět. Taková hloupost, co to povídá, že jak může tak modrý člověk, jako je Buda, tak respektovaný povídat, takový nesmysl. No, tak ji vyhnal, e, možná, že šel za jinou, za druhou. <hýznamení> aby uchojil své potřeby. No a co se děje? Na druhý den, když se vyspal, tak dostal vyčítky svědomí, jak mohl takovým způsobem se zhrubě se zbavit své první manželky, no a tak, aby se z ní znova zprátelil, tak šel sám za ní a Ptal se jí, má milovaná, je to opravdu pravda, že Buda takto mluvil, tak velký mudrný, jak je to možné. Ano, milovaný muži, je to právě to, co jsem slyšela z jeho vlastních úst. Jak je to možné? Chytrá máliní vysvětluje takto. drahý manžel, teď si představ, že tvůj syn Vydaba, Vida, která ho nejvíc miluješ, že onemocní nebo že zemře. Hmm? Jak na to budeš reagovat? Máčeš říká, když můj syn, princ Vydaba onemocní nebo když zemře, tak byl nešťastný, byl pln žalů a pln... <laughs> Strastí. Strast není nic jiného než pojev jistého strachu. Strast a strach to mají mnoho společného. No a eh, modrá maliny povídá: Vidíš, právě eh, kvůli tomu Buda ponesl tento věž, aby a jsme si uvědoměli, jak to, na čem lpíme, se stává pro nás zdrojem strastí a zdrojem žalu. Proto je třeba se naučit milovat bez v A dále teď si představ to nejmilovanější dcera jestli Onemocní, zemře, jak budeš reagovat za svět. A samozřejmě, bude e, reagovat tím, že budu být nesmírný žal, nesmírnou strast a nebudu e, už mít ani chuť k životu, jestli se to stane. Ale právě proto, drahý muži, e, tento mudrc Buda takto hovoří, že e, žal a strach, přichází z toho, na čem píme. Hm? Na češ, eh, král Pase nakonec se nechal přesvědčit, eh, že opravdová láska hm? je právě ta láska, kterou se člověk učí provozovat, aniž by lpěl na jejím objektu. Hm? krásný příběh, <laughs> <laughs> Proto nepřítelem meta hm? prátelství <hý> počisté lásky je právě toto lpění. A zbavit lásky lpění to není lehká věc. Hm? No to právě člověk potřebuje prohloubení vědomí. Bez pohloubení vědomí je to těžko možné. Proč? O tom jsme už mluvili, protože každý stav pohloubení vědomí, každý stav samády je nezbytně doprovázen v rovnováhu mysli rovnováhu vědomí. Bez rovnováhy vědomí není samadhy. Toto je láska jako prátelství, jako čistý stav vědomí, jako krásný stav vědomí, je, může jedině uspět, hm? jako osvobození vědomí ve stavu prohloubení. V tomto stavu to může člověk zakusit plně. Jestliže není stav prohloubení, nezakusí. Je těžké to zakusit plně, pokud člověk není mistrem vypasaná už. Ilustrace toho, jak je třeba učit se lásky. Učit se lásky znamená učit se přátelství bez lpění. Pak je to, se stává to velké osvobození v mysli které je tak chváleno v budistických spisech, nejenom v budistických spisech, jak jsme mluvili, ale všeobecně v spisech jogi. Láska jogínů je, opravdových jogínů je láska bez slibění, V Indii, ještě obzvláště na vesnici, kde já jsem nějakou dobu žil, je silná představa o tom, že tento svět ještě nějak stále existuje díky laskavosti jogínů v Himalají, který meditují meta vůči všem bytostem. <laughs> Jelikož v tomto našem světě Tedy žijeme, už je tolik konfliktů, tolik nenávistí, tolik eh, odporů, Že svět je připraven k tomu, aby se rozložil, to, že se nerozloží, mnoho lidí je představu v Indii je díky laskavosti pár jogínů, už jich bylo opravdu málo, <laughs> který vyzeruje lásku všem bytostem v samádi. To je hluboká indická představa, která ještě žijící, uvěřící. To je síla čisté lásky, která je možná, která možné uspět jedině ve stavu samády. A co znamená samády? Slovo samády je běžně používáno na západě, ale málo kdo ví o jeho přesném významu. Samády neznamená nic jiného než rovnoměrnost vědomí, hmm? rovnováha vědomí. Láska s touto rovnováhou vědomí je pak meta. Člověk, dělá, člověk, který provozuje meta, dělá dobro sobě a druhým, aniž by za to něco chtěl, to je těžké se naučit. Čili meta není jen pasivní stav mysle, meta je také aktivní stav mysle. Je to prání a akt, takže akt, vzpěchu v sobě a po vzpěchu druhým. A co nejvíc prospívá bytostem, hm? právě je tato eh, rovnováha vědomí. Hm? Rovnováha vědomí je, ačkoliv se to mnohým z nás nezdá, rovnováha vědomí je to nejhlubší blaho. A meditace meta je vlastně též poznání, vede k tomuto poznání. Pokud jej člověk praktikuje z moudrostí, vede k tomuto poznání. Opravdová láska je praxe opravdové lásky, hledání opravdové lásky. Se nedá odpojit od praxe a hledání rovnováhy vědomí. Rovnováha vědomí je založená na rovnováze citu. Jedině díky rovnováze citu se může člověk sprostit v žalu, v strachu, Proto dle učení buddhova strach, starost, žal není stav modrých, je stav nás hloupých. <laughs> Tyto stavy jsou modrým cizí. Čili modlost a láska se musí stát jedna praxe. Pak se jedná o pravdovou praxi meta. Láska se stává solidní hm? a vyvážena jedině moudrostí. A to je pravda v malém společenství, v rodině začínají rodinou. Hm? A to je pravda, která se právě dá rozšířit na všechny bytosti čína je těmi nejbližšími končíc, těmi nejvzdálenějšími i těmi, který jsou mimo okruh našeho vědomí že to překračuje okruh našeho vědomí. Tím, že překračuje okruh našeho vědomí, tím, jak jsme řekli, tyto čtyři meditace a čtyři vznešené pocity, jsou nerozlučně spjatý s moudrostí. Proto jsou speciální meditace, speciální duch samády. V tom smyslu, že tento druh samády může jedně uspět, jestliže je doprovázen moudrostí. Láska, soucit, radost jedně může uspět, může se stát solidním fenoménem jedině, jestli je doprovázená módlostí. Čili toto cvičení v čtyřech znešených pocitech počínaje meta, by se mělo bát, jako nic jiného, než tež cvičení v moudrosti. Moudrosti, jak lépe žít. Jak lépe jednat. Jak lépe reagovat na situace v každodenním životě. Jak se vyhýbat moudrostí konfliktních konfliktním situacím v sobě a konfliktním situacím v druhých. A teď se vrátíme, jelikož čas je omezený, vrátíme se k technice. Ráno jsme mluvili o tom, že meditace meta Stejně tak jako ostatní tři meditace na ty nejlepší, nejznešenější prebývání vědomí, má jistý systém. Je to systematická meditace. Nedá se naučit e, e, okamžitě. Učí se ve všech tradicích krok za krokem. První krok, jsme o krok jsme se snažili. Dnes první krok je v případě meditace na lásku. První krok je najít naplnění láskou v sobě. komu se to podařilo, komu se to nepodařilo. <laughs> Doufám, že všichni hm, účastníci měli aspoň jíst předkem jako předkem hm, toho, co e, samády lásky je, vlastně e, naplnění těla a duše hm, spokojenosti, která pochází z přátelství. Přátelství vůči vlastnímu tělu a duchu. A co je význam přátelství? Význam přátelství je prát štěstí jak sobě, tak druhým. Opravdový přítel sebe samého i druhých je ten, který eh, přeje ště štěstí. Je důležité to pochopit. A jak už jsme se zmínili včera, všechny bytosti bez výjimky. Hm? Od těch nejmenších mikroorganismů se narodily proto, aby píděli po štěstí. Ale jelikož pídění po štěstí je vždy skoro doprovázené lpěním, právě proto, že počínaje tím nejnižší organismu, <laughs> až po ty organismy. Nejvyšší bytosti nachází v lásce, v přátelství nachází frustraci. O tom jsme mluvili. Čili eh, eh, Člověk by se měl učit z těchto frustrací, hm? co prožívat tyto vznešené pocity s moudrostí. Hm? Frustrace je to, že jste otevření k moudrosti bez frustrací. Hm? Nikdo, kdo eh, neměl frustrace, se moudrým nestává. Všichni se stali moudrým tím, že eh, prohlédli mechanismus frustrací. Největší frustrace, většinou po bytosti bývá láska. <laughs> A <laughs> největší bláho je teď láska, hm? čili láska je dvoucečná zbraň. Ne, na jedné straně největší frustrace, na druhé straně největší bláho, uspokojení. Tím, že člověk se učí protlévat, hm? V lásce bez frustrací se učíteš vyhýbat frustracím. Čím se člověk vyhýbá frustracím? Tím, že chrání lásku od lpění. Aby měli meditující poznat právě <laughs> meditací na lásku, aby uchránili ty pocity blaha, který by meditující měl prožívat, jestliže mysl se začíná prohlubovat. Aby je ochránil, musí se od, od blaha odpoutat. Jestliže se neodpoutá, tak ne, blaho neuchání. Je to tak, nebo není? Všichni, <laughs> kde hodně, kdo má jinou zkušenost z meditací na metách. <laughs> Je to tak, aby ochraňování blaha je v podstatě nic jiného, než odpojení se od blaha. Aby člověk byl schopný z prvního stádia meditace na meta jít na druhé stádium přenášení tohoto blaha na druhé, musí tento princip správně pochopit. Člověk bude schopen se naučit nebýt podmiňován pocity druhých, jedině jestliže se naučí Nelpět na svých vlastních pocitech. A ten pocit na který nejvíc lpíme, to je právě pocit lásky. Hm? efektivně pomoct druhým, ne? kdo chce efektivně prospět druhým, musí se naučit nejdřív prospět sobě tím, že nelpí na svých vlastních pocitech, pak bude tež prospěšný druhým, tím, že nelpí na jejich pocitech. Tak například neskušená, neskušená matka, a dnes je matek neskušených mnoho, hm, lpí na svém dítěti. Hm. Chce to nejlepší, protože na něm strašně lpí a dítě je si toho vědomý. Dítě je frustrované a matka je tež frustrovaná. Hm. A dochází k čemu? K nepohodě. Jestliže eh, matka se naučí milovat své dítě ve smyslu meta, hm? dochází k čemu? Dochází k pohodě. Hm? provázíme vás tím, že lpíme sami docházíme k frustraci a objekt naší lásky tež se stává frustrovaný. Všimli jste si to? <laughs> Je to tak Tohoto je důležité v této první fázi hm? se naučit naplnit se blahem a odpojit se od tohoto blaha. A druhá fáze pak se stává hračko. A teď, jelikož nás čas je omezen, hm? Vysvětlím krátce druhou fázi a to bude zítřejší meditace. Druhá fáze, jak jsem se zmínil, se nazývá Sima Bheda, rozbíjení hranic. Láska ve smyslu přátelství se stane solidním jedině právě, jestli tyto hranice se rozbíhá. A co jsou hranice naše, našeho vědomí, našich pocitů? Právě, jak jsem vysvětlil, pění na tom, co je nám příjemné, zloba vůči tomu, co je nám nepříjemné a zaslepení vůči tomu, co nepovažujeme ani příjemné, ani nepříjemné. To jsou ty nejdůležitější hranice našich pocitů a našeho vědomí, které nám nedovolí, Nedovoluj zůstat ve stavu rovnováhy, což dle buddhismu je ten nejblaženější stav. krok v meditaci meta a druhý krok v meditaci meta je, je třeba pochopit jako jeden proces. Potom, co meditující yogín zažil v sobě naplnění láskou, které praktikoval prostřednictvím těch čtyř Vizualizuje si objekty, v tomto případě lidi, ale ne, ne. Jedná se nejen o lidi, jedná se vlastně o všechny bytosti. Ale nejlépe je začít s lidma. Hm? My sami jsme lidi, proto jsou nám lidi bytosti jako bytosti nejbližší. A nejjednodušší je zprostředkovat tento pocit naplnění hm? meta těm, který jsou nám sympatiční. Podle instrukcí, které najdete ve Visuddhimaga, meditující jogin si vizualizuje pět osob. Hm? Některé spisy Jako yogačála, bůh, myšástra tak dále mluví o deseti osobách, ale to je jedno. Vezme jogin po tom, co uspěl v tom, aby v sobě nalezl blaho lásky, blaho meta, vizualizuje si, pět osob, které jsou mu sympatické. Prátelé, rodina, lidé, které respektuje, to je eh, lehká část cvičení, hm, ve které každý, kdo uspěl na sobě si pocit blaženosti, lásku, eh, uspí bez problémů na osobách, které jsou mu blízké. Hm. Stejný pocit, Který pociťoval uvnitř sebe pak pocituje pomocí osob, které se vizualizuje. Tyto osoby jsou jako by hm? jako Protože si je vizualizuje jako vnější osoby, jsou jako by v něj, ale v podstatě se nejedná o nic jiného než o eh, objekty své vlastní mysli. V buddhistické filozofii existuje škola pouhého vědomí, která tvrdí, že všechny objekty i vnější objekty není nic jiného než projekce naší myslí. Toto není idea, která je cizí i vlastně všem školám buddhismu. Vše, co můžeme obsáhnout, obsáhneme jedině myslí, vědomí. Bez vědomí nic neexistuje. Jogín si tedy vizualizuje pět osob, nebo objektů, ke má pozitivní stáh. Jak si je vizualizuje, nemusí si je vizualizovat celou jejich postavu. Stačí si jen vizualizovat jejich tváře. Je dobré si brát zde osoby, s kterým je člověk familiární, takže tvář té osoby, jakmile si na ní člověk vzpomene, se okamžitě objeví hm, před eh, duchovním okem. A k této osobě hm, zase eh, člověk nebo, jogín, nebo jogínka. Hm, <laughs> eh, eh, Vůči této osobě má čtyři stejné podhodlání. Nechť tato osoba je bez nepřátelství, bez zloby, bez překážek, nechť je šťastná. Nechť se všude nese ve štěstí. Jakmile, jestliže pocit meta se stává solidní, na jedné osobě může meditující přejít to k druhé osoby. Učitelé meditace Meta většinou radí, aby si člověk vybral stejné osoby, stejné poradí, aby když na nich pracuje po třetí, po čtvrté, po pátém, tak se objeví jasně, čím dál jasněji. je třeba si stále uvědomovat, že tyto osoby jsou pouze pomůcky, hm? kterých člověk používá k tomu, aby upevnil svůj pocit meta a nedopustil toho, aby tento pocit byl ochaben nebo eh, nahrazen pocitem jiný, hm? Jak posílit mysl tím, že ji člověk ponechává dlít neustále v jednom pocitu? Tím, že člověk nemění pocit, nemění mysl? Je třeba si to uvědomit. mysl se mění, protože pocity se mění. Jelikož pocity se mění, percepce se mění, vůle se mění hm? a mysl se mění. Takže pocity mají té, že o čem jsme mluvili včera Pocity jsou vlastně jistým mostem mezi vědomím a jeho objektem. Pět osob, které jsou Jogínovi sympatické. Každá osoba by měla udělat silný věm, neměný věm, jenom pak jít na druhou osobu. Je třeba si tady uvědomit též jednoho důležitého zákona, že jasnost objektu je tež spojená s jasností pocitu. Hm? Pocit není. Proč? Protože pocit není nic jiného než recepce hm? přijetí objektu. Ve smyslu příjemného, nepříjemného a ani příjemného, ani nepříjemného. Důležité je, ačkoliv objekty se mění, přijetí objektu, nebo pocit vůči nim se nemění, zůstává stále stejným pocitem. Toto je, tomu se říká, rozbíjení hranic. Nehledě na to, jestli objekt je meditující sám, nebo objekt. Je osoba příjemná, či nepříjemná? Stejný pocit? Hm? Toto je rozbíjení hranic. Stejný pocit, stejný věm. Vždy v meditaci je pravidlo, že člověk začíná s tím, co je nejsnadnější a končí s tím, co je nejtěžší. Nejtěžší je meditovat právě meta na objektech, na osobách, které jsou nám nesympatické, nepříjemné, spojené se zlobou, se odporem, Jestliže se meditující naučí takto meditovat, takovou sílu v jemu ve smyslu meta, pak se může i klidně naučit zkrotit i ty nejdivočejší, nejzlobější bytosti. I obzvláště, když se někdo jít meditovat, ne, ne, ne, do, do tropických zemí, jako Boma, kde je plno hadů a, a ston, jedovatých stonužek, tak taková meditace je ne, nenahraditelná. Hm. Začíná se tedy s pěti osobami, které jsou nám sympatické. Další rada je pět osob, jestliže člověk joginu se podaří zachovat stejný pocit, stejný. Na těchto osobách pokračuje, zvolí si pět osob, vizualizuje si pět osob, které nevnímá ani jako osoby. Je to lepší ze no, no, no, no, no. Tak tam je všechny světlo. Co znamená neutrální osoba? Druhá skupina jsou ne pět neutrálních osob. Co znamená neutrální osoba? Neutrální osoba je osoba, kterou člověk zná, ale neznají e tak dobře, aby si ji zařadil jako sympatickou nebo nesympatickou. <laughs> někoho, koho člověk potkal, někde viděl, soused, s kterým se vidí občas, ale nikdy s ním nějak není v hlubším styku. Takové osoby se hodí do, do druhé skupiny. A jestliže meditující je schopen udržet stejný pocit na osobách této skupiny, pak ta vlastně nejtěžší práce meditovat meta na osobách, které jsou nám nesympatiční. Jestli v těchto dnech máme ještě neprátelem, tak to je největší požednání pro nás. Jestliže nemáme neprátele, tak určitě jsme měli za dob školských jsme měli jisté učitele nebo spolužáky, které jsme neměli rádi, nebo jisté politiky, dnes je obzvlášť mnoho, které, které jsou nám nesympatičtí. Takové osoby právě se nejlíp hodí do ty třetí skupiny. No rozbíjení hranic, kterému se budeme věnovat zítra. A vlastně zkusíme si to teď před spaním. A ráno, když se zbudíte, večer, než budete spát, můžete si to probírat i v leže. Ráno, až se probudíte, můžete si to pobírat zase. Meditace meta může člověk jim dobře praktikovat v leže. No. Pokud se u těch pět osob, které jsou na sympatické, a tam pravidlo, že by to měly být živé bytosti a že by bylo ideálně aby stejného pohlaví? Ne, to neplatí tady. Tyto osoby používáš pouze k praxi rozbíjení hranic, ale nepoužíváš je ještě k prohloubení. Té osoby, které používáš k prohloubení, pak platí toto pravidlo. Hm? A to může být jen jedna osoba. Když měníš osoby, nemůžeš dosáhnout prohloubení. Tu osobu, jestliže si rozbil hranice podle učení, najdeš to například ve Vysudymagá, hm? Jak se překládá do češtiny vysudimaga? Cesta očištění. Cesta očištění. Hm? Tam je to krásně vysvětlení. T e, takzvaná šamatanimita. Aby se člověk dostal do stavu samády, hm? do stavu džány, potřebuje mít šamatanimita. Hm? Co to znamená Shamata e, Samata znamená utišení. Utišení je jen možné e, prohloubení mysli, mysl, která je těkavá, nebude nikdy utěšená. A ta znamená, dá se to přeložit jako e, e, symbol objektu. Aby jsme objekt mohli uchopit, Myslí, potřebujeme jo, uchopit jeho formu. Ta forma právě, kterou člověk uchopí mysli objektu, tomu se říká nimita. Pokud neuchopíš formu objektu, nenastává proces myšlení. Je důležité si to uvědomit. Ještě u těch osob, který člověk s nimi pocitě spíš jako by zlobou od minulosti nebo v současnosti, musí to být lidské bytosti, nebo to můžou být a právě zvířata, kterých se člověk nebo i třeba tělesný pocit takové bolest. Nejlepší je pracovat na lidech, protože my sami jsme lidi a lidi jsou, jen, jsou nám to nejbližší. Jestliže uspíme na lidech, uspíme na všech. pak si to můžeš zkoušet na divokých, na rozštěkaných přech, <laughs> který tě chtěl pokousat. Ale nejlepší je si to začít zkoušet na lidé. Tady máme, tam kde jíme vzádru, tam je jedna, chodí tam jedna zmie. tak jestli tam bude občas sičí, tam je zalezlá v to pod, pod těma, Bylinka když uslyšíte jsiče, tak tam je teď, tam, co mi neslyšel. A tam zmije, tak můžete to zkusit. Co? co? co tam byla, byla. byla, byla tam zmije. No. Teďkon je nás moc, tak se nás asi bojí. zvlékla si kůži a vysí tam na, vedle, vedle dveří. To, tady jsou myši v okolí, tak chodí lovit. Ta je už stará známá. Ta, zmi, ta už tady žije hodně dlouho, dlouho. Tak to můžete zkoušet. Ale to není na lidé. Když zasyčí, tak to, to stojí za to teď. To ve mně to taky jukne. <hý> <hý> tak pomalu je 9 hodin. Ten proces rozbíjení ranic, je to jasný. Hm? Jedná se, netřeba se vizualizovat celou osobu, stačí jenom tvář nebo po ramena. No, většina učitelů, většinou. Asi takhle. A e, důležité je, aby ten přechod z první fáze do druhé fáze byl ladný. Tak proto je dobrý první vizualizovat sama sebe e, v, meta, e, v metatvách. Je tvář. jaká tvář? uvolněná, jemný úsměv, ne. <gledy> Ale jemný úsměv, uvolněný úsměv. Vizualizovat si ho na své vlastní tváři a pak si ho vizualizovat na osobách, to je pomůcka, které člověk pak používá k cvičení, rozbíjení hraní. Když si. Budete vizualizovat své nepřátelé s tímto jemným úsměvem na tváři, tak pak se praxe stane o hodně lehčí. To je finta, která se. Proto je dobré se vizualizovat nějakou dobu a cvičit si ten jemný úsměv, jako Buddha, to, tady máme. A Baloky něco takového. Hmm? Jemný, uvolněný, přirozený úsměv. Hmm? Pozorovat ho na sobě a pak ho přenášet na druhý. Nenucený úsměv, to je esence meta. Můžeme si dá recitovat na konci Meta Namo dasa bhagavato Sama samma sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Kagniya yantang santang padam abhisametche. Sako sujuče, subhacho, chasse mudu anatimani Santu Sakoče, subharoče, apak kichoče, salahu ka uti nipakoče, apak gabo, kulesu ananugindo gindo Nacaku dndang, samacarekinci, jenye vinyu pare upavadeyong sukino Kemino kemi no sambe satta bhavantu sukita tta yekechi pa na bhuta ti tasava thava va rasaka anakatulla dítta va ye va andítta vasanti avidure bhūta va samvē si va bhavantu sukita naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi výaro sana patigha na anya manya sam mata niyam niyamputta mayusa ekaputta manurake evampi sababute sumah nasam bhavaye aparimana mettan cha sabbaloka smin nasam aparimana UdaŁňa doače tiriyanče asam báda averam masapattam tittang charan nissinuva sayanuva Yávatassa vigatam indhu satim madithaye brahmam etam viharam idam aho tincanupagmasiila va dasanena sanpanno kame suvine yagethang nahi jatuga basayang punageti ti hete nasace waje naho tete hete nasace waje nasa etena na svem upasamentute Nakata yakabuta nam papa gahani vaganā pari tasanu vē te nimitta yocha manapo sakuna sasando papa supinam makanta Budánu-bhávene vinása mentu Yaddu nimitta mhava mangalam ca yocha manápo sakuna sasandho Pápaga ho adu supinamma kantan Damanu-bhávene mentu Yaddu nimitta mhava mangalam ca yocha manápo sakuna sasandho Pāpagahovadu supinam makantam Sangha hanubháven vināsa mentu Ākā satta deva naga mahidika Punyantam anumoditwa chiram rakantu lokasasana Ākā satta deva naga mahidika PUNYANGTANG anumoditwa DITVA desana, akasatta HAKA SATTA DEVA NAGA mahidika, PUNYANGTANG ANUMA DITVA CHIRAMRAKANTU TUMAMPARA SABYTIYO VIVAJJANTU SABARHOGO VINASATU MAHATE PAVAT VANTARAYO SUKHI Bhavatu sabba mangalang akhantu sabba devata Sabba buddha anubhávene Sabba dhamma anubhávene Sabba sangha anubháven, Sada soti bhavantu te devo vasatukalene Sassa sampati hotu ca pito bhavatu loko ca raja Bhavatu dhammiko.